Шевченків друг, приїхав аж з борзни. Сошенко геть постарів за ці два дні. Ще б пак. Тарас був більшим йому, ніж друг. Він справді поміг, коли Шевченку у Петербурзі. Це діло його життя. І вічна, добра пам'ять. Сошенко йшов, схиливши сиву голову з високим чистим чолом, а поруч нього – Типцела його дружина в чорній хусті. Що він, старий друзяка батьків, Ідучи в жалобі думав? Пригадував уже далеко молодість, Чи дивувався й досі, Що в хлопцеві Малярчуку Впізнав поета, генія, Велику душу України. Тим часом зупинилися. Блідий і високий гімназіст Читав свій вірш, в якому зрівняв Шевченка з сонцем, Що освітило всю Україну. Процесія пройшла уже за половину відстані, Та їй не видно було кінця. Усе шосе аж до подолу Запруджене було людьми, що просто йшли, Пристоювали, не чуючи промов та віршів. Кожен хотів віддати шану захисникові малих і сірих, гноблених царем та панством, світочеві у тяжким духовнім мороці. Неподалік від бастіону брами якась висока жінка протислася з юрби до домовини і поклала на тло червоної китайки вінок із терну. Це так було прекрасно і символічно, що люди заніміли. Лише студент Михайло Драгоманов, Уже за якусь часину, Піднявшись на купу цегли, Кинув меже людей. Братове, Ми сьогодні проводимо В останню путь Страждальця, мученика За свій народ. Вінець терновий Личить його чолу. В нас кожен, хто йде Служить народові, Сам одягає собі на голову Такий вінець, Бо всякий може плюнути йому в лице, побить його камінням, оскільки він стає ізгоєм, парією у своїй державі, на рідній своїй землі. Нас тут зібралось тисячі, аби провести поетів прах. Це добре, це нам робить честь. А де ж ми всі були раніше? Коли поет ще був живий, коли його домучували жандарми злидні. Хто дав йому свого тепла? Хто поділився хлібом? Хто прихистив його заболілу душу, повну страждань за нас? Поплачте тут над прахом батька нашого і не дайте інших своїх синів-захисників, великих своїх людей на муки». Шануйте їх, допоки вони живі. Михайло зник у натовпі. Процесія одразу знову рушила і понесла, наче гірська вода, жандармів, що пробивались до Драгоманова і Тернового вінка на труні. Спинилися останній раз уже за мостом, навпроти пароплава, що мав повести батька до вічної його домівки у Кані. Єрба притихла, чути було, як б'ється й шурхотить об берег Дніпрова хвиля, як плачуть чайки. І з тиші, щайної журби печалі, почувся скорбний голос Михайла Чалого. Думки і чуття, які хвилюють душі всіх нас цієї миті, не потребують багато слів. Ми стоїмо біля труни великого свого співця. І що б ми тут не говорили, не зможемо сказати більше, ніж каже саме безсмертне його ім'я Тарас Шевченко. Слава цього імення не вмре в нащадках, воно буде жити в народі довго-довго і щезне, хіба з останнім звуком народної пісні, а народна пісня не може вмерти. Не вмруть разом із нею і твори нашого народного поета. Своїм життям, як і поезією, він особлює велику душу свого народу. Він плоть від плоті і кость від кості його. Душа його боліла не тільки нинішніми стражданнями окріпаченого народу, у грудях його збиралось горе за Україну минулих століть. Він пережив і вистраждав нескінченний ряд лих, пригнічення, убивств, грабунків та пожеж. Обдарований від природи великою вразливістю, він так глибоко відчував колишні біди своєї батьківщини, як більшість із нас не може відчути й нинішніх. Він промовляв розумно й довго, Змішуючи свої слова з дощем та слізьми, Читав на пам'ять його поезії. скінчив також віршованими рядками «Заснули думи, серце спить, Навіки заснуло». Заграв оркестр, і під звуки його ридань Поетів прах знесли містком на пароплав, Що вже димів трубою. О сьомій ранку рушили. Давно вже ніхто не спав. На набережній стояла мовчки молодь, що не попала на пароплав. На їхніх скорбних лицях лежало тихе сяйво низького ще, огорнутого туманом сонця. Кручі були також у людях. То тут-то там стояли групи і поодинокі постаті, які чорніли на тлі, хоча ще й хмарного та вже ясного неба. Блищали золотом хрести та бані лаври і Микільського монастиря, квилили чайки, і їхня печаль тонула в гулі й плескоті, які весь час стояли на пароплаві, що дуже різав тиху Дніпрову воду. З відкритої для вітру палуби Василь дивився на зеленаворожеву воду, на осокорий верби, які стояли у повені, на лед печальних чайок і намагався збагнути сенс природи, життя людей. Для чого ми приходимо у цей чарівний, жорстокий світ? В ім'я чого страждаємо, даємо плід і сходимо в холодну землю? Вмирають всі, ні розум, ні чесноти, ні щира віра не вирятовують із кіхтів смерті. Що ж нас тоді примушує заради принципів, переконань ризикувати своїм життям? Свідомо йти на злигодні. Невже є вище щось от життя? Тече собі, як сотні років тому». Озвався тихо Федір, і як тектиме за сотні літ опісля нас.